2005. Є міста, яким везе з річками. Місто Базель я люблю, зокрема, і за те, що воно лежить на Райні. У нас його переважно називають Рейном, але це все одно, що казати «Ейнцвейдрей» або «Хендехох». Отже, домовимося, що ту річку зовуть Райном а не рейном. І в цій назві той самий корінь, що в нашому слові «ринва», але в жодному разі не той, що у слові «урина». Рейн починається у швейцарських Альпах, десь у Граубюндені, де частина місцевих мешканців говорить італійською, а ще інша навіть ретороманською. Спершу він дотікає до Боденського озера – після якого послідовно вдає ніби хоче текти на захід чи не до океану але саме в Базелі він різко змінює наміри так ніби з ним раптово трапляється щось надзвичайне так ніби його гідз укусив і відвернувшись від заходу він рішуче змінює напрям на радикально північний далі стікаючи вниз усе пласкішою поверхнею старої Європи та розливаючись нею дедалі ширше, за якусь тисячу з гаком кілометрів він добігає до Північного моря з усіма його оселеццями. Якщо припустити, що середня швидкість його течії, наприклад, 12 кілометрів за годину, то буруни, на які я дивився спершу з вікна готелю «Меріан», а потім із середнього моста в Базилі, мали б дістатися благословенної Голландії десь годин через вісімдесят. І якщо б я кинув у Райнські води щойно спорожнену плящину, то десь через вісімдесят годин її виловили б невідомі голландці і страшенно зраділи б такому знакові моєї уваги. Звідки взялися ці 12 кілометрів за годину і чому саме стільки, не маю уявлення. Невже ніхто не вимірює швидкість води в річках? Маю надію, що з цим ділом не все так погано, і якісь науковці обов'язково цим перейняті. А чим же переймався я? З висоти середнього моста. Я слав палкі вітання благословенній Голландії, одного знів наприкінці травня, а навколо мене буяла благословенна Швейцарія Кантон Базель. І я все згадував про повітря Свободи, від якого свого часу сп'янів загалом непетущий професор Плейшнер. Граст, хай уже вам Плейшнер, а не пляйшнер. Утім, професор п'янів повітрям не в Базелі, а в Берні а я п'янів не повітрям, а грушевим шнапсом зі щойно спорожненої плящини. Проте з моста я дивився не в голландський бік, а як би це сказати, проти течії, тобто не куди, а звідки. Тобто в полі мого зору праворуч було узвища старого міста, не надто деталізоване, але виразно увінчене шпилями червонястої катедри. Ліворуч – правобережна половина Базеля, що починалася вже згадуваним готелем, потім ще двома і набережною променадою. Посередині ж була човнова переправа – Мюнстерфере, до речі, Линвова, у нас її, можливо, називали б канаткою. Це коли пором ковзує в поперек річки, підчеплений зверху до перекинутого поміж берегами тримача, щоб не надто з'їхати з глузду. Перепрошую, з курсу Зісковзуєш таким чином З правого берега на лівий А тоді сходами вгору Просто до катедри Ширина райну в базелі На око Хоч дещо і притуманене Грушевим шнапсом Десь від 150 до 200 метрів Тобто це ще не та ріка До середини якої Долетить лише рідкісна птаха Переправа по ромам триває лічені хвилини сім, вісім, чи навіть чотири, п'ять. Але річ не в переправі. Річ у тому, що далі за нею був ще один міст. І під ним, самою серединою річки, пливло щось яскраво-червоне м'яч. І воно красиво пливло за течією, воно блищало. М'яч, який красиво розтинає поверхню води? Насправді то був не м'яч, а голова плавчихи в червоній шапочці. І вона просувалася серединою річки з гідною заздрощю в розміреністю, то був браз. Як довго вона вже пливе, як довго ще пливтиме. І невже їй не самотньо, самій посеред збуруненої весняної води. Я відразу ж уявив собі, як десь добу тому вона ступила в котрись із ранських першовитоків у все ще засніжених Альпах, як стрибала серединою потічка з каменя на камінь, як добрила до місця, де ноги перестали намацувати дно, як вона лягла на ці талі льодовикові струмені, порайнськи потекла річковими водами вперед і, не збавляючи брасового ритму, в одному й тому ж механічному темпі перетнула зі сходу на захід Боденське озеро і так далі, як сьомгою прошмигнула крізь оглушливу піняву райського водоспаду і так далі, і так далі, спочатку на захід наштовхуючись на зустрічних, онімілих від подиву форелей і щук, а потім лише на північ, пропливаючи під мостами Страсбура, Мангайма, Кобленца, Майнца, де на берегах водяться цілі колонії водяних щурів, потім під романтичними скелями і культурними руїнами, поміж драконів, сирен, ельфів і мелюзин, з одного карликового князівства до іншого, по Пресланцеві гори і хімічні концерни через Кельн, Дюссельдорф і Дуйсбург, як вона й далі пливтиме все вище за мапою, все нижче за течією, поки річка ставатиме ширшою, повільнішою і нуднішою, а північне море – ближчим.